Як вірили і в те, що немає такого села, у якому не було б своєї відьми. Часто казали, на одному кутку живе біла відьма, на другому чорна. Але без відьми, мов би, і село не село. І тут ми підходимо до головного. Микола Васильович уже тоді безпосередньо знався з відьмами. Більше того, він був з ними у дружніх стосунках. Як мені це згодом по великому секрету, зізнається сам пан Гоб І вони його мали за свого. Цепто за відьмака. Якщо відьма – це жінка, яка знається з нечистою силою, чаклунка, то відьмак, панове добродій, це чоловік, який теж знається з нечистою силою, чаклун, який уміє відьмакувати і займатися відьмством не гірш за жінок. Для яких, щоправда, стати відьмою значно легше. Ось і думали у Васильівці та потай перешіптувалися між собою, що синок панича Яновського не інакше як відьмак чи вчиться на відьмака. Бо якби то він зумів так клятих басавлючих грати. Як це він умів? Не додобрати знання, погублять його злі чарівниці? Як ми знаємо, те ж саме якось шипнув автору, по великому секрету, пан Гоб Гобчинський, так воно незабаром і станеться. Хоча не всі вецилівці і бачили, яка вона справжня відьма, але вірили, особливо чоловіки, що такою, як показує в лицедійстві панич, зла чародійка і має бути, а гострий ніз, що його мав від природи, він. Тільки підсилював враження, що перед ними справжня відьма. А коли по ходу комедії він осідлував помело, щоб летіти на лису городу своїх подруг і звертав дорослий погляд у залу, жінки ледь не мліли. Чоловіки лише підкручували вуса і покахихували. Потім казали, то їм здалося, що на них Микола на очима глянула справжня Басаврючка А раптом так і було навсправшки Ага Дехто з бувалих тертих та м'ятих застерігав лицедія Гляди, мовляв, не накличне на себе лихо Відьми вони такі Хто в них перевтілюється, вони до того і прилинуть А вже як обаранять, то повік одних не відчепиться І як наврочили у Васильівці відьми і запримітили юного лицидія, який так їх неперевершено грав. Тепер вам втямки. Що таке справжня українська ніч на батьківщині Миколи Васильовича Гоголя, великого васильківця? Прислухайтесь ще раз до чарі української ночі. От я вже і знаю, якої вам ще поживи хочеться, Фанасію Івановичу. Відповіла оглядна красуня, прикидаючись, ніби не розуміє. Розуміється, любові вашої, незрівнянна Хавронія Никифоровно, пошепки промовив Попович, тримаючи в одній руці вареника, а другої обіймаючи широкий стан. Бо зна що ви вдумуєте? — Афанасію Івановичу, сказала Хівря, сором'язливо опустивши свої очі. Чого доброго мабуть, візьмете ще і цілуватися? Відьма, справжня відьма. Оце вам і є справжня українська ніч. Тепер ви, сподіваюся, збагнули, що таке. А втім, хто ж вам так і скаже, що таке справжня українська ніч? Придибенція друга Як комелька Бублика потягло на свіжену або держиться з історії українського відьмацтва. Українська демонологія – це сукупність міфічних уявлень народу, заснованих на вірі в духів демонів, які шкодять або служать людині. Найпоширенішими персонажами української демонології є відьма, блуд, вій, вовкулака, водяник, дідо, домовик, русалки, світилка. Скарбник, упир, чарівник, чорт, чугайстер, злидня, лихо, мавки, карачун, недоля, цур, яри, див, мара, чорнобог, хапун, тугарин.